Eparhia de Gherla. Episcopul Ioan Alexi a avut de înfruntat dificultățile începutului organizării eparhiei la nivel pastoral formativ, a fost un păstor activ și cărturar vrednic. În anul 1857, eparhia era alcătuită din 633 de parohii arondate în 38 de protopopiate, având două mănăstiri ale Ordinului Sfântului Vasile cel Mare și un număr de 381.397 de, de suflete în păstorire. Episcopul Ioan Alexei întemeiază în anul 1858 prima Academie de Teologie Greco-Catolică în orașul Sediu Episcopal și renovează Biserica de Lemn de la Nicula în 1860, în care se afla așezată spre venerare icoana făcătoare de minoni a Maicii Sfinte. După lăcrimarea acestei icoane din parohia Nicula, în 1694, la cererea autorității imperiale de la Viena, s-a construit Bisericuța de Lemn de la Nicula, între anii 1700 și 1712. Astfel, treptat, a început tradiția pelerinajelor anuale, făcând ca acest loc să devină de-a lungul timpului un important centru de pelerinaj dedicat prea Sfintei Fecioare Maria. Nicula a fost declarat loc de pelerinaj cu indulgență plenară prin documentul dat de către Sfântul Părinte Clemente al XIII-lea în anul 1767 și confirmat de Papa Pius al XI-lea în anul 1928. A urmat în tronul episcopal al Ghierlei Ioan Vancea de Buteasa în perioada 1866-1868, care a fost un teolog erudit și un înțelept organizator. În 1867, conform datelor statistice din schematismul eparhial, Eparhia de Gherla avea 797 comunități bisericești, organizate în 44 de protopopiate, 525 parohii, 272 filii, cu 418.349 de credincioși, cuprinse în comitatele Solnog de Băca, Bistrița Năsăud, Sălaj, Maramureș și Sădmar, ceea ce reprezentau parte însemnată din nord vestul Transilvaniei. Mai târziu, ca mitropolit al Blajului, a avut onoarea de a participa la lucrările Concilului Vatican I, în 22 noiembrie 1869-30 iunie 1870. Mihail Pavel, în perioada 1873-1879, a fost cel de-al treilea episcop de Gherla. A fost un bun administrator, plin de înțelepciune, cu dragoste față de credincioși, de biserică și de școală. Acesta a finalizat Biserica de Zida Mănăstirii Nicula, în perioada 1875-1879, unde a fost depusă spre cinstire icoana făcătoare de minuni a Maicii Sfinte. Mai târziu, în anul 1905, episcopul Ioan Sabo, cel mai longeviv episcop in sede, 1879-1911, înțelept teolog, blând păstor, titor a numeroase lăcașuri de cult, a adăugat fațada cu două turnuri la Biserica de a Mănăstirii Nicula. Între anii 1905 și 1907, același arhiereu a edificat noua catedrală a eparhiei de Gherla cu hramul Intrarea în Biserica Preacurată. Fecioare Maria. În cripta catedralei vor fi mai târziu așezați doi dintre episcopii eparhiei de Gherla, Ioan Sabo și Vasile Hosu. Al cincilea episcop de Gherla, Vasile Hosu, perioada 1912-1916, mare iubitor de biserică și neam, propovăduitor și apărător al credinței, a fost o personalitate proeminentă a vremii, care s-a remarcat atât pe plan pastoral cât și pe plan teologic, a fost unul dintre cei mai culți ai Bisericii Române Unită cu Roma greco-catolică. Acesta a redactat foaia Unirea, numeroase manuale școlare și a reprezentat cu demnitate interesele Bisericii și ale poporului credincios.